kama leseni inatolewa na idara nyingine idara nyingine inaweza leseni ya kuendesha gari kwa mfano kama inatolewa na idara nyingine idara nyingine inaweza ikatoa leseni kwa mtu ambaye kazi anazozifanya hapa azijulikane inaweza ikawa ni uhalifu tu kwa watu wakapewa leseni wakapata na gari ya kuendea kwenye ujambazi lakini anaweza akapewa pia kumbe anafanya shatolini ya madawa tu anaweza akapewa pia kumbe taarifa za uraia wake zina, zina matatizo. Hiyo utaona kwamba kuna, kuna, kuna sura ya, ya, ya sola swala la kiusalama ambapo tunapoharmonize, unapoweka zile za katika eneo moja itarahisisha utaratibu wa kujua nani nani. Lakini pia tunataka hata lesedi hizi watu wa, na hilo wote kwa sababu kuna habari na habari nyingi tu hizo. Hata hilo mheshimiwa rais pia alishelitoa maelekezo kwamba Haiwezekani mtu kila leo yeye anafanya makosa ya ya ya barabarani halafu anaendelea kuwa na leseni anaendelea kwa sababu leseni upatikanaji wake unapatikana kwingine